Бойовик незграбно топтався позаду, однією своєю присутністю розганяючи мої думки, котрі й так скакали в голові, немов очманілі папуги. «Ось що!» – сказав я йому. «Зачекайте мене в машині. Мені треба... ну, просто зачекайте і все». Гаразд, гамикнув він, і зовсім збитий з пантелику почвалав до джипа. Відразу ж, забувши про нього, я поплентався вулицею. Чорт забирай. Оце вскочив, так вскочив.